В амфітеатрі перед сотнями слухачів египатія розкриває самоцвіти розуму і чуття, добуті нею в довголітніх мандрах, показує захопленим александрійцям божественність пізнання, стверджує свободу духу, яку треба берегти понад всіма умовностями політики і повсякденного життя. Але у своїй домашній бібліотеці Вечорами вона збирає найближчих учнів, готових заради неї на все, на смерть і на небувалий подвиг. І там, серед таємничої тиші, гіпатія ходить між рядами книг та рукописів, інколи зупиняється біля вікна, і тоді заворожені учні бачать у променях призахідного сонця сиві пасма у золотих косах гіпатії і тіні втоми під прекрасними бездонними очима. Друзям своїм вона говорить те, чого не можна сказати на велелюдні. «Мої прекрасні браття, чую серце, ми незабаром розлучимося. Не треба благальних поглядів. Життя жорстоке, а довкола вороги. Слухайте моє найщиріше слово до вас. Хочу, щоб ви збагнули всеможність людини». Хочу, щоб ви прийняли в свою душу іскру вогню Прометея. Той вогонь, вогонь свободи. Не збагнете ви цього поняття, доки будете його мислити за філософськими зразками. Поняття свободи поза словами, воно у сфері відчуття і духу. Згадайте два образи з міфології, Прометея і Епіметея. Два брати, але які різні, Прометей повстав супроти невблаганного закону Зевса і віддав свій вогонь нещасним людям, щоб мали вони зброю для герцю з олімпійцями, а інший Епіметей, став сліпим попихачем богів, бо прийняв дім свій штучну жінку Пандору, створену богами, і пустила та жінка у світ потік лих і хвороб, відкривши заборонену скриньку. Так Епіметей допоміг деспотам ще сильніше ув'язнити дух людей у в'язницю необхідності. Хто ж такий Прометей, а хто його немудрий брат? Прометей – то надмудрість, яка відчуває суть явище понад тверезим міркуванням, то вогонь духу, який знає смисли життя і любові обережним нашіптуванням розуму. Епіметей – то підмудрість, яка нехтає нечутним голосом душі, а слухає громи земної суєтності і жадібної жаги тілесних бажань. Розрізняйте у всьому голоси двох братів. Навіть у сфері точних наук ви сприймаєте мудрість математики, астрономії, філософії як щось абстрактне, придатне для всякої епохи і всякої віри. Все це так. Але доля світу залежить від того, яке почуття ви вкладете в форму згаданих наук. Я мрію не просто про математику, а про математику любові. Я хочу, щоб жила астрономія любові, філософія любові. Ви запитаєте, до чого тут числа і любов, далекі зорі і кохання? Я поясню. Ось ви маєте від мене закони чисел, їхнього поєднання і роз'єднання. Однотипність рішень ви приймаєте як закон. Я не можу вам дати іншого, але вже сама знаю, що в цій однотипності порочність, яка вводить творчий розум у колію мислення, а разом з тим у колі практичного рішення, результат обмеження людини сферою звуженої практики. Потрібна математика вільного вияву, фантазії, математика поезії, краси, математика любові і небувалого. Ми обоготворили число, а отже зробили з нього ідола, як із усякого Бога. Це породило математику огрублення, роздрібнили єдність світу. Ми оперуємо міріадами чисел, а цілість втратили. Треба знайти математику єдності, дроблення помилка древніх математиків. Поєднуючи числа, ми не маємо злиття, а лише купність, а істина вимагає повної єдності. Ми вивчаємо числа і речі, символізовані,